Бібі -бі Субрінгер був моїм експертом зі штучного інтелекту. Бібі працював в управлінні обміну даних і статистики гегемонії та більшу частину свого життя проводив, відкинувшись у кріслі вільного падіння із півдюжиною мікровиводів у череп і спілкуючись з іншими бюрократами в базовій площині інфосфери. Ми познайомилися ще в університеті, коли він провадив життя чистого кіберпанка-хакера у 20-му поколінні із шунтами в корі головного мозку який вперше зробив, коли йому виповнилося 12 стандартних років. Насправді його звали Ернест, а своє прізвисько Бібі він заробив, зустрічаючись із моєю подругою Шейлою Тоєю. На другому побаченні він уперше поставив перед Шейлою голяка, після чого та прореготіла добрі півгодини. Справа в тім, що Ернест був і є завишки під 2 метри, але важив менше 50 кг. І Шейла заявила, що дупа в нього схожа на дві латинські букви «Б». Призвізько, як це зазвичай трапляється у випадку злих жартів, причепилося. Я зайшла до нього в гості в одному з позбавлених вікон виробничих монолітів на ЦТК. Бібі -бі та його племя обходилися без видовищних краєвидів з атмосферних моросягів. «Ну, Брон, – промовив він, – як така старперка, як ти, вирішила поцікавитися айті-грамотою? Тобі надто багато років для нормальної роботи. Бібі, -бі, мені просто потрібно трошки інформації про штучні інтелекти. Ось цього на всього одна з найскладніших тем у відомому нам усесвіті, зітхнув він і з сумом подивився на від'єднаний від нього зараз нейрошунт і штекери під метакортекс. Кіберпанки ніколи не від'єднуються, але держслужбовці мусять брати перерви на обід. Як і більше з кіберпанків, бібі відчував дискомфорт, коли не обмінювався даними та не серферив інформаційну хвилю. То що ти хочеш дізнатися? Чому відділилися штучні інтелекти? Треба ж було звідки спочинати. Заявили, що в них проекти, несумісні з повноцінним зануренням у гогемонію, читай людські справи. Кособоко розвів руками БіБі. -Бі. Насправді ж істинна причина нікому не відома. Але ж вони досі поруч, досі займаються різними речами. А то, система без них зупинилась би. Бронт, ти же сама в курсі. Навіть різь не змогла б функціонувати, якби штінти не управляли конфігуруванням Шварцшильда в режимі реального часу. Гаразд. Перебила я його, поки він не вдався до свого кіберпанківського сленгу. А що це за інші проекти? Ніхто не знає. Бренери Свезі із корпорації Art Intel вважають, що штучні інтелекти займаються розбудовою еволюційної свідомості в масштабах галактики. Ми знаємо, що їхні зонди проникають у загумінкові світи значно далі від... А кібриди? Кібриди? Бібіаш трошки піднявся на ліктях, уперше зацікавившись розмовою. Чому ти згадала про кібридів? Ти здивований, що я про них щось чула, Бібі. -Бі. Чому? Ну, по-перше, більшість постійно забуває про їхнє існування. Два століття тому у всіх була страшенна паніка. Всі тільки й те й робили, що теревенили про викрадачів тіл і всяке таке. А зараз про них уже ніхто навіть не згадує. Крім того, я тільки-но вчора бачив застереження про аномалію. Кібриди зникають. Зникають? Тепер настала моя черга випростуватися. Проект згортають. Раніше в мережі Штінти тримали близько тисячі ліцензованих кібридів. Майже половина базувалася тут, на ЦТК. Перепис населення минулого тижня засвідчив, що впродовж останнього місяця дві їхні третини відкликали назад. А що відбувається, коли штучний інтелект відкликає кібрида? Хто знає? Мабуть, знищують їх. Штінти не люблять марнувати ресурси, тому, гадаю, генетичний матеріал просто пускають на переробку. Навіщо його переробляти? Ніхто цього не знає, Брун. Врешті-решт, більшості з нас не втямки мало не всі мотиви, які стоять за діями штиньків. Експерти вважають їх штиньків загрозою. Жартуєш, боятися можна було років 600 тому. Два століття тому розкол зробив нас підозрілими, але направду, якби вони хотіли завдати людству шкоди, то навіщо було чекати так довго? Хвилюватися про те, що штінти можуть окашитися проти нас контрпродуктивно. З однаковим успіхом Можна боятися заколоту тварин у колгоспі. Одна біда. Штучні інтелекти розумніші від нас, проказала я. Ну так, звісно. Бібі, -бі, ти щось чув про проєкт повернення особистостей? Це типу, як із Гленнон Гайтом? Чув, а як же? Я навіть працював над одним таким в університеті Райхса кілька років тому. Але це вже не модно. Більше цим не займаються. Чому? Господи, Брон, оце ти настільки далека. Проєкт повернення особистостей... Виявився коту під хвіст. Навіть із найкращим контролем симуляції, а вони під'єднували потужності і ТМКО Збройних Сил, неможливо успішно факторизувати всі змінні. Шаблон персони набуває самосвідомості. Тільки не такої самосвідомості, як у нас із з тобою, а розуміння того, що вони є штучно самосвідомою персоною. Це призводить до появи незворотних дивних петель та негармонічних лабіринтів, що навпростець ведуть вешері в простір. А тепер перекладай. Бібі -бі зіткнув і зиркнув на синю золоту часову стрілку на стіні. За п'ять хвилин закінчувався його обов'язковий обід. І він зможе воз'єднатися з реальним світом. Перекладаю. Повернена особистість ламається. В неї йде стріха. По ній плаче дурка. Її стріляє шиза. Геть усі? Геть усі. Але штучним же інтелектам досі ще цікавий процес. Та невже? І хто це каже? Вони ж ні одного не реалізували. Всі справи повернення, про які мені доводилося чути, були ініційовані людьми. Більшість з них – криворукі університетські проєкти. з лі академіки пускають гроші на вітер, щоб повернути з лих академіків. Я видушила себе посмішку. Ще три хвилини, і він знову стромить штекеру голову. А у всіх повернених особистостей були свої офлайн-кібриди. Е? Брон, звідки такі думки? Ні в кого не було, не спрацювало. Чому не спрацювало? бо це переводить на гівно всю симуляцію. Адже тобі потрібен цілий набір ідеальних клонів та інтерактивне середовище з точністю до найменшої деталі. Бачмала, у випадку з поверненими особистостями ти даєш їм «жити» в цьому світі через посередництво повномасштабної симуляції, а потім ставиш її запитання у снах або з допомогою інтерактивних сегментів сценарію. Вилучити персону із симульованої реальності у повільний час – «Стара як світ кіберпанківська фраза на позначення, пробачте вже мені на слові, реального світу, означає ще скоріше довести її до повної шизи», – закінчив він думку. Я похитала головою. «Що ж, дякую, Бібі». -Бі». Я ступила до дверей. До втечі мого університетського друга із повільного часу лишалося 30 секунд. «Бібі», -Бі, – подумавши, спитала я, – «а ти коли-небудь чув про проект повернення персони-поета зі старої землі на ім'я Джон Кіц?» «Кіц, звісно». У мене було про нього в Бакалаврській. проект Марті Каролюса з Нового Кембриджа. І що сталося? А те, що й зазвичай. Персона зациклилася в дивній петлі. Але ще до свого розпаду померла повноцінною смертю в симуляції. Якесь стародавнє захворювання. Бібі глянув на годинник, усміхнувся і взявся за шум. Перед тим, як струмити його в гніздо у черепі, ще раз, практично блаженними очима, подивився на мене. Згадав. Промовив він, замріяно сміхаючись: від туберкульозу. Якби наше суспільство коли-небудь обрало підходи Орвелівського старшого брата, обраним інструментом для здійснення гніту мав би стати кредитний кільватер. І в економіці повністю позбавлені готівки і залишковими слідами чорного ринку на ту робміну, всю діяльність людини можна простежити в реальному часі, всього лише спостерігаючи за кредитним кільватером її універсальної картки. Колись суворі закони боронили конфіденційність інформації про картки, але в людей є звичка нехтувати законами, а суспільство, даючи крен у бік тоталітаризму, такі закони анулює. Кредитний кільватор, що його по собі залишила картка Джоні за ті п'ять днів, розповіла мені про чоловіка зі сталими звичками і скромними витратами. Але перш ніж розбиратися з виписками по його картці, я провела два нудні дні, спостерігаючи за Джоні. Дано. Звичайна перевірка показала, що вже сім місцевих місяців або п'ять стандартних. Він сам один мешкав у східному вулику Берсона. Вранці він снідав у кафе неподалік, після чого телепортувався на Ренесанс-Вектор, де працював п'ять годин, займаючись якимись дослідженнями в архівах паперових документів. Потім робив невеликий обідній перекус у вуличного торговця. Ще годину-дві проводив у книгозбірні, відтак вертався назад на Луз або до якогось улюбленого ресторану на іншій планеті. До своєї квартирки він заходив о 22.00. Телепортувань на нього припадало більше, ніж на пересічного неробу середнього класу злуза, але життя він вів загалом занудне. Виписки по кредитці тільки підтверджували те, що впродовж тижня, коли стався злочин, Джоні дотримувався того самого розкладу, якщо не брати до уваги кілька додаткових придбань. Одного дня туфлі, іншого – Бакалію плюс візит до бару на Ренесансі Ві у день свого вбивства. Ми зустрілися під час вечері у невеличкому ресторанчику на вулиці Червоного Дракона неподалік від порталу Панни Ціндаус Шуан. Страви були дуже гарячими, дуже гострими і дуже смаковитими. То як справи? Поцікавився він. Чудово! Від часу нашого знайомства я збагатилася на тисячу марок і дізналася про існування чудового кантонського ресторанчика. Радий, що мої гроші витрачаються з розумом. До речі, про ваші гроші. Звідки вони? Просиджуванням штанів у бібліотеці на Ренесанс-векторі багато не заробиш. Джонні повів бровою. Я живу на невеличку спадщину. Хотілося б вирити не таку вже й невеличку. Я розраховую на гонорар. І він буде відповідним нашим цілям, пан Ламія. Ви вже з'ясували щось цікаве? Розкажіть мені, чим займаєтеся у бібліотеці? Здвигнула я плечима. Невже це може стосуватися справи? Еге ж, чому біні? Він подивився на мене дивним поглядом своїх очей, від якого в мене робилися ватними ноги. Ви мені декого нагадуєте? О, тихо промовив він. Якби це промовив хтось інший, в мене одразу з'явився би привід вийти. Кого? Натомість поцікавилася я. Одну жінку, яку я колись знав, дуже давно. Він провів пальцями по чолу, так, ніби йому раптом запаморочилося в голові, або він утомився. Як її звали? Фані. Це слово він майже прошепотів. Я знала, про кого йдеться. У Джона Кітса була наречена на ім'я Фані. Їхній роман складався з низки романтичних розчарувань, які ледве не звели поета з глузду. Коли він помер Віталій на самоті, якщо не враховувати товариша у дорозі, покинутий на власне переконання всіма друзями та коханою, то заповів покласти на розпечатані листи від Фані та пасмо її волосся до себе в могилу. І ще тиждень тому я нічого не знала про цього Джона Кітса а всю цю дурню прочитала в камлозі. «Що ви робите в бібліотеці?» – поцікавилася я. «Досліджую одну поему. Прокашлявся кібрит. Шукаю фрагменти оригіналу. Щось із кітса?» «Так. В онлайні знайти не простіше?» «Простіше. Але для мене важливо побачити перший твір, торкнутися його. Я замислилася над цим. І про що поема?» Він усміхнувся, принаймні, губами. Його карі очі й далі здавалися бантежними. Вона називається Гіперіон. Важко писати, про що вона. Мабуть, про невдачу митця. Кітці так ніколи і не дописав. Я відсунула тарілку та сюрбнула теплого чаю. Кажете, кіт не дописав її? Хочете сказати, що ви її так і не дописали? Його остовпілий вираз обличчя мав бути невимушеним. Ну або ж тінти до актори. Наскільки мені відомо, то другий варіант імовірний. Боже, правий, промовив він, я ж не Джон Кітс. Хай моя особистість ґрунтується на шаблонні повернення особистості, але цей факт робить мене не більшим кіцом, ніж ваше прізвище Ламія перетворює вас на монстра. На мене впливали мільйони речей, завдяки яким я став іншим від сердечного сумного генія. Ви казали, я вам нагадую, Фані. Відгумін спогаду. Навіть менше. Ви ж навчалися з допомогою РНК-терапії, правда? Так. Ну так ось це щось подібне до неї. Спогади, які здаються порожніми. Чоловік-офіціант приніс печиво із передбаченнями. – У вас з'являлися думки відвідати Гіперіон? – питали я далі. – А що це? – Загомінковий світ. Планета десь запарваті, здається. Джоні виглядав спантиличним. Він уже розламав печиво, але прочитати своє віщування не стих. – Здається, колись його ще називали світом поетів, – правила я далі. – Там навіть і місто назване на вашу честь, на честь кітца. Перепрошую, – похитав молодик головою, – але я вперше чую про це місце. Хіба таке можливо? Хіба штучним інтелектам не відомо про все на світі. Він коротко та різко розсміявся. Саме цьому відомо дуже мало. Джудіт прочитав своє передбачення втережиться необдуманих рішень. Я схрестила руки на грудях. Якщо чесно, то крім дешевого фокусу з голограмою управлінця і із банку, я досі не маю жодних доказів, що ви той, за кого себе видаєте. Дайте мені вашу руку. Мою руку? Так, будь-яку. Дякую. Доні взяв мою праву долоню між своїми руками. Його пальці були довшими від моїх. Мої ж були дужчими. Заплющте очі. Я скорилася. Ніякого переходу не відчулося. Ось я сиджу в блакитному лотосі на вулиці Червоного Дракона. А ось я вже ніде. Десь. Мчали сіро-голубою базовою площиною інфосфери. Крутили віражі над стелево-жовтими інформаційними магістралями. Пролітали над і під величезними містами осяйний сховищ даних червоними хмаросягами, вбраними у чорно захисну кригу, і простими логічними об'єктами на кшталт особистих рахунків або корпоративних файлів, що горіли огнями нафтопереробних заводів уночі. І понад усім, поза межами видимості, ніби начаєні в перекрученому просторі гігантською вагою нависали штучні інтелекти. Їхні елементні комунікації бриніли з навіснілими тепловими блискавками паралельно нескінченному небокраю. Вдалені Майже загублені в лабіринті тривимірного неону, що відділяв однісіньку кутову секунду цієї неймовірної інфосфери крихітної планетки, я радше відчувала, ніж бачила м'який погляд карих очей, які чекали на мене. Джонні відпустив мою руку і розламав для мене печиво з передбаченням. На клаптику паперу було написано Інвестуйте в інновації з головою. Господи Ісусе, прошепотіла я. Раніше я вже літала базовою площиною інфосфери разом із ББ. Але без шунта це лише бліда тінь від подорожі із Джоні. Різниця все одно, ще між фейерверками у чорно-білому голоматографі і живою присутністю під час салюту. Як вам це вдалося? А завтра будуть новини у нашій справі? Спитав він упрост. І до мене повернулася звична стриманість. Завтра, відрізала я, у мене в планах із нею закінчити. Ну, може й не закінчити, але щонайменше дати їй поштовх. Останнім записом на виписці до картки йшов рахунок у барі на Ренесансі Ві. Звісно, що я туди навідалася ще першого дня, погомоніла із завсідниками, бо за шинквасом бармена людини не знайшла. Але все одно ні на кого, хто пам'ятав би Джоні, не натрапила. Заклад однозначно не вписувався в категорію таверни з дерева та міді, яку ми з Джоні відвідували на ЦТК. Тіснився він на другому поверсі ветхої споруди у занедбаному кварталі в двох кварталах від бібліотеки. Де Джонні провів кілька днів. Він би навряд чи сюди зазирнув просто по дорозі до площі з телепортами, але міг тут опинитися, якби зустрів когось у бібліотеці або поруч і схотів із ним вічнавіч перекинутися словом двома. Я там просиділа шість годин поспіль, і мені вже встигли приїстися солоні горішки та вивітрене пиво, коли раптом у бар заскочив якийсь старий клошар. У мене склалося враження, що він тут був частий гість, бо навіть не пригальмував на порозі, не роззирнувся а одразу подибав до маленького столика в глибині залу і мамохіддю стигнув замовити собі військи механічного офіціанта. Підсівши до нього, я зрозуміла, що не такий він уже й клошар. Радше приклад утомленої людини, котру можна побачити у крамниці у Лихваря та біля вуличних розкладок у тому кварталі. Чоловік примружився, кинувши на мене погляд переможеного. «Можна?» «Залежно від чого, сестричко. Чим гендлюємо?» «Я купую». Я Поставила на стіль свій кухоль пива і підсунула діду двовимірне фото Джоні, на якому він саме заходив у будку телепорту на ЦТК. «Бачив такого?» «Можливо». Миксем зиркнув старий, і знову переключився на віскі. Я махнула роботу офіцанту, щоби той повторив. «Якщо ти його бачив, то сьогодні в тебе вдалий день». Дід рохкнув і пошкріп за тилля долоні обсив у на щоці. «Ну то коли це справді так, то бляха-муха уперше за багатсько часу». Він зосередив свою увагу на мені. «Скільки? За що?» «За інформацію. Скільки залежить від самої інформації. То ти його бачив?» І я дістала з кишені блузи банкноту номіналом 50 марок із чорного ринку готівки. «Ага». Купіра опустилася на стільницю, але й досі перебувала в мене у руці. «Коли?» «Минулого вівторка, вранці». День правильний. Я підсунула йому гроші і дістала нову банкноту. Самого? Дайну покумекаю. Старий облизав губи. Не думаю. Ні, він сидів он там. Клошар тиснув на столик під задньою стінкою. З ним було ще двоє. Один із них... Ну, я саме тому і запам'ятав його. Чого ти запам'ятав? Дід потер руказівним пальцем великий, повторюючи старий як сама скнарість жест. Розкажи мені про двох чоловіків. Я намагалася йому влестити. Молодий чоловік, твій чоловік, він був з одним із них. Ну, знаєш, ехопсіхів у плащах. Їх іще в ГТВ постійно показують із їхніми бісовими деревами. Деревами? Тамплієром, ошилишено спитала я. Що тамплієрові робити в барі на Ренесансі Ві? Якщо стежив за джуні, то навіщо напнув свій плащ? Все одно, що вбився, котрий йде на діло в костюмі клоуна. Ага, тамплієр. Плащ бурий. А сам? і східними рисами обличчя. «Чоловік?» «Ну я ж казав». «Можеш описати його детальніше?» Ні, тамплієр. Цибати як зараза. Обличчя було погано видно». «Ну а інший?» Старий знезав плечіма. Я дістала ще одну купюру і поклала обидві біля свого кухля. «Вони прийшли разом?» «Підказала я. Всі троє?» «Не знаю. Не можу». «Ні, завжди. Твій мужик і тамплієр прийшли першими. Пам'ятаю, що бачив плащ до того, як усі все інші. Старий помахав офіціантові і замовив третю чарку. Розплатилися з ним я, і служка шогнув геть на своїх шумних роторах. «Ну, типу, як ти», – сказав старий, – схожий на тебе. Низький? угадувала я. «Кремезний, з дужими руками, лузієць?» «Ага, мать, так, я на лузі не бував». «Що ще?» «Лисий», – згадував далі дід. «Тільки оте, як там його, моя онучка носила на голові. Хвостик». «Косичка», – поправила його я. «Точно, один чорт». Чоловік потягнувся до купюр. «Ще пару питань. Вони сперечалися?» «Ні, не думаю. Балакали геть тихо. Тут у таку обмаль народу. А у котрій це було?» «Вранці. Десь біля десятої». Це збігалося з даними виписки. «Ти чув, про що вони говорили?» «Еге. Ага. Хто говорив більше всіх?» Старик випив чарку і зморщив лоба в задумі. Першим почав той тамплієр. «Твій чоловік, здається, відповідав на питання. Коли я на нього поглядав, то він здавався здивованим Приголомшеним? У, просто здивованим. Типу, чувак, у плащі, сказанув щось, що він не очікував. Ти казав, що першим заговорив тамплієр, а після нього мій чоловік? Ото й з хвостом. А потім пішли геть. Усі троє? Нє, твій і хвостатий. А тамплієр лишився? Ага, наче так. Здається, я пішов відлити. Коли повернувся, то, по-моєму, вже нікого не було. Куди б прямували ті двоє? Хай тобі ж грець. звідки мені це знати. Я ж за ними особливо не приглядав, я бухав не шпигував. Я кивнув, знову підкотив механічний офіціант. Але я відігнала його помахом руки. Дід сердито скулився, дивлячись йому у спину. Значить, коли ви не йшли геть, то не сперечалися. Жодних ознак сварки або примусу, з яким вивели чоловіка. Кого вивели? Чоловік із косичкою, того, що цікавить мене. Ух, трясся, звідки мені знати? Він подивився на затиснуті... В брудному кулаці банкноти і на індикатор віскі механічного офіціанта, розуміючи, що, мабуть, не одержать добавки ні того, ні іншого. «На кий ляд воно тобі взагалі треба?» «Шукаю цього хлопця», – відповіла я та озирнула зал. За столиками сиділо щось із 23 відвідувачів. Більшість скидалася на засідників. «Може, хтось із них міг його бачити? Або ти пам'ятаєш, що бачив когось із присутніх у той день?» «Ух, монотонно мугикнув він». Я раптом помітила, що очі в діда мали той самий колір, що й віскі, яке він споживав. Я підвелася і залишила останню купюру номіналом 20 марок на столі. Дякую, друже. Заходь іще, сестричко. Я не встигла дійти до виходу, а механічний офіціант уже котив до нього.